Розділ 16. Срібна гільйотина. Ліра заховала голову під хутряний каптур і слідом за іншими пройшла через подвійні двері. В неї ще буде час подумати, що вона скаже місіс Колтер, коли зустрінеться з нею ніс до носа, а поки є невідкладна проблема заховати верхній одяг так, щоб можна було взяти його в будь-який момент, не питаючи дозволу. Їй пощастило. В приміщенні панував безлад. Дорослі підганяли дітей, звільняючи шлях для пасажирів із дирижабля, і ніхто за нею не стежив. Ліра скинула анорак, гетри, чоботи, Зв'язала все в якомога менший клунок і протислася до своєї спальні. Там вона швидко підсунула тумбочку до кутка, стала на неї і натисла на панель на стелі. Та піднялася, як і казав Роджер, і дівчинка закинула нагору чобота і гетри. Тоді згадала про алетіометр, вийняла його з торбинки та заховала в найглибшій кишені анорака, а відтак закинула нагору його. Зістрибнула з тумбочки, поставила її на місце і шепнула паттелаймону. Будемо вдавати дурників, поки вона нас не побачить, а тоді скажемо, що нас викрали, і ні слова про гептян і про Йорика. З усією виразністю вона раптом усвідомила. Найбільший її страх Місіс Колтер. Він впливав на неї, як полюс на стрілку компаса. З усім іншим, навіть із потворною жорстокістю інтерсекції, вона могла впоратися. Вона була досить сильна для цього. Однак сама думка про це прекрасне обличчя і ніжний голос, сам вигляд, Грайливого золотого тамарина спричиняв спазми в животі і викликав нудоту. Але гептяни близько. Вони йдуть сюди. Думай про це. Думай про Йора Бирнісона і не виказуй себе. Подумки мовила собі дівчинка і побрела до їдальні. Діти ставали в чергу за теплими напоями, дехто ще й досі у своїх вугільно-шовкових анораках. Всі розмови точилися довкола Дережабля та його пасажирки. Це була вона, і Деймон той самий. Вона й тебе заманила. Вона обіцяла, пообіцяла, що напише моїй мамі, татові, а сама вона не казала, що дітей вбивають. Вона ніколи про це не казала. Ця мавпа, вона найгірша. Вона схопила мою каросу і ледь не вбила її. Я так тоді охляв. Вони боялись не менше, ніж ліра. Побачивши Енні та інших дівчат, Ліра підсіла до них. «Слухайте», – мовила стиха, – «ви вмієте зберігати таємниці?» «Так», – усі троє обернулися з жадібною цікавістю. «Є план утечі», – вела далі Ліра. Сюди йдуть друзі, щоб нас визволити, і вони будуть тут зовсім скоро, можливо, завтра або раніше. Щойно прозвучить сигнал, ми маємо вбратися у верхній одяг і вибігти на двір, не боритися, одразу вибігти і край. Та якщо у вас не буде анораків, чобіт та іншого вбрання, ви замерзнете на смерть. А який сигнал? – спитала Енні. Пожежний дзвінок, як сьогодні. Все влаштовано. Всі діти мають знати про це. А дорослі – ні. Особливо вона. Очі дівчат засвітилися надією. Слова Ліри переходили з вуст в уста. Вона відчула, як змінилася атмосфера в їдальні. На дворі діти були сповнені енергії і залюбки гралися – Після приїзду місіс Колтер їх охопив історичний страх. Але тепер усі розмови точилися довкола однієї теми. Ліра дивувалась, як змінює людей надія. Вона спостерігала за відчиненими дверима, готова будь-якої миті відвернутися, бо голоси дорослих наближались. А тоді враз показалася місіс Колтер, глянула на дітей, що пили теплі напої і заїдали тістечками такі радісні, щасливі, ситі й задоволені. Усі в їдальні здригнулися, усі в мить замовкли і завмерли, не зводячи з неї очей. Місіс Колтер усміхнулася і пройшла далі, не зронивши ні слова. Розмови потроху відновились. «Де вони засідають?» – спитала Ліра. «Мабуть, у конференц-залі», – відповіла Енні. «Одного разу ми були там», – вона мала на увазі себе й свого Деймона – там сиділо десь із 20 дорослих, і один із них читав доповідь. А я мала робити те, що мені скажуть. Показувала, як далеко мій Кереліон може від мене відходити. А потім вони загипнотизували мене і робили ще якісь незрозумілі речі. Це велика кімната, там багато стільців і столів, і є невеличкий поміст. Ця зала одразу біля приймальні. Ха. Будуть розказувати, як чудово пройшло пожежне навчання. Вони бояться її не менше, ніж ми. Решту дня Ліра провела поруч із дівчатками. Спостерігала, говорила мало, намагалась бути непомітною. Була гімнастика, було шиття, була вечеря, був вільний час у світлиці, в великій обшарпаній кімнаті з настільними іграми, кількома подертими книжками та тенісним столом. Якоїсь миті ліра і ще дехто з дітей зрозуміли, скоїлося щось надзвичайне. Дорослі снували туди-сюди або стояли малими грубками і щось тривожно обговорювали. Ліра здогадалася, дізнались про втечу деймонів, і ніхто не розумів, як таке могло статись. Але і місіс Колтер, на щастя, вона не побачила. Коли надійшов час спати, збагнула, що доведеться посвятити дівчат у свої плани. «Послухайте», – сказала Ліра, – «вони вночі перевіряють, чи ми спимо?» вони... – Тільки раз зазирають, – озвалась Бела. – Трохи посвітять ліхтариком і навіть не приглядаються. – Добре, я хочу дещо розвідати. Там є хід над стелею. Мені хлопчик один показав. Вона розповіла і Енні вигукнула. – Я з тобою. – Ні. Тобі краще залишитись, хай тільки одна буде відсутня. Так ви зможете сказати, що заснули і не помітили, як я зникла. Але якщо я піду з тобою, тоді нас швидше впіймають. Їхні деймони пильно дивились один на одного. Пантелеймон – дикий кіт, а Кириліон енні в подобі лиса. Обидва затремтіли. Пантелеймон тихо-тихо зашипів і вишкерів зуби. Кереліон байдуже відвернувся і став себе облизувати. Гаразд, махнула рукою Енні. Суперечки між дітьми дуже часто розв'язували їхні деймони. Один поступався іншому. Самі діти зазвичай з цим погоджувалися, тож Ліра знала що Енні її послухається. Дівчатка склали речі на ліраному ліжку, накрили їх укривалом, щоб створити враження, ніби вона спить, і присягнулися нічого нікому не розповідати. Ліра стала біля дверей, прислухалась, переконалася, що ніхто не йде, залізла на тумбочку, підняла панель і полізла вгору. «Головне!» Нічого не кажіть, кинула вона пошепки трьом дівчаткам, які дивились на неї знизу вгору. Потім обережно поставила панель на місце і роззирнулась довкола. Вона опинилась у вузькому металевому жолобі, довкола стирчали балки та рейки. Панелі були напівпрозорі, знизу просочувалося світло, і Ліра побачила тісний простір. Приблизно два фути заввишки, межі якого губилися в темряві. Серед балок і рейок легко було заблукати, але якщо триматися жолоба, не спиратися на панелі і не шуміти, то можна пролізти з одного кінця станції в інший. «Це як у Джордані, пане», – шепнула Ліра. «Схоже на відпочивальню». Якби ти тоді цього всього не заплутала, то нічого б не було, прошепотів той відповідь. То мені ж тепер і розплутувати, правда? Вона роззирнулась, зорієнтувалася, де має бути конференцзал, і поповзла. Це була нелегка подорож. Вона мусила повзти на вкарачках, бо йти не вдавалося, навіть зігнувшись. Доводилося протискатися по підзалізні короби або перелазити через труби опалення. Металеві жолоби тягнулися над внутрішніми стінами, і поки вона повзла в такому жолобі, під ногами відчувалося надійне опертя. Однак він був дуже вузький і мав гострі краї, такі гострі, що вона подерла об них кулаки й коліна, і невдовзі була вся в пелюці, подряпинах. Але приблизно знала, де вона зараз, і бачила темну купу намощених речей на своєму ліжку в спальні, орієнтир на зворотний шлях. У порожніх кімнатах панелі не світилися, і час від часу вона чула голоси знизу і зупинялась послухати. Але це були кухарі або медсестри, Тож, за аналогією з Джордан Коледжем, Ліра подумала, що це якісь побутові приміщення. Розмови цих людей дівчин понецікавили, і вона рухалась далі. Нарешті дісталася того місця, де, за її розрахунками, мав бути конференц-зал. Труп опалювання і вентиляції тут не було, вони йшли під стелею. А панелі розміщувалися широким прямокутником і освітлювалися рівномірно. Ліра приклала вухо до панелі. Нерозбірливі чоловічі голоси, отже, її розрахунки слушні. Вона пильно прислухалася і повільно повзла вперед, щоб опинитися якраз над промовцями. Потім повністю лягла в металевий жолоб і поклала голову на панель. Брязкіт – посуду, дзенькіт – скла. Очевидно, розмова точилася за вечерею. Вона розрізнила чотири голоси разом із голосом місіс Колтер. Троє інших голосів були чоловічі. Схоже, говорили про зникнення деймонів. Але хто відповідає за цю секцію? озвався м'який мелодійний голос місіс Колтер. <кій> Стажер Маккей, відповів чоловічий голос. Однак там були автоматичні механізми, які мали б не допустити? Вони не спрацювали, зауважила місіс Колтер. Перепрошую, місіс Колтер, але вони таки спрацювали. Макей запевняє, що замкнув усі клітки, коли виходив із будівлі рівно об одинадцятій. Зовнішні двері не могли бути відчиненими, бо заходив він і виходив, як завжди, через внутрішні двері. Є код який треба ввести в регулятор, що контролює замки, і є запис у пам'яті регулятора, що він це зробив. Якщо цього не зробити, спрацьовує сигналізація. Але сигналізація не спрацювала, кинула місіс Колтер. Спрацювала? На жаль, це сталося під час пожежного навчання, і всі були на дворі. Проте, коли ви повернулися в приміщення, на жаль, обидва сигнали тривоги заведені в один контур. Це помилка системи, її треба виправити. Тобто, коли сигнал пожежної тривоги після навчання вимкнули, то одночас... Вимкнули і лабораторну сигналізацію. Однак навіть тоді збій можна було помітити. Але ж, місіс Колтер, несподівано прибули ви і, якщо пригадуєте, терміново запросили весь персонал до себе в кабінет. Таким чином до лабораторії всі змогли повернутися лише після зустрічі з вами. «Розумію». Холодно процідила місіс Колтер. В такому разі деймонів випустили під час пожежного навчання. Це розширює коло підозрюваних і включає в нього всіх дорослих, які працюють на станції. Ви подумали про це? А ви не думали, що це могла зробити дитина? Озвався чийсь голос. Місіс Колтер мовчала, і той самий голос далі. Усі дорослі мали свої завдання. Кожне завдання потребувало максимальної уваги, і всі завдання були виконані. Ніхто з працівників не мав можливості відчинити двері та випустити деймонів. Ніхто. Тож або хтось проник ззовні, або комусь із дітей вдалося знайти лабораторію, відчинити зовнішні двері і дверцята в клітках, а потім повернутися на майдан до центрального входу. – І як ви плануєте це з'ясувати? – спитала місіс Колтер. – Або ні, не так. Будь ласка, зрозумійте мене правильно, лікарю Купере. Я не збираюсь нікого звинувачувати просто так, з опалу. Ми маємо бути дуже і дуже обережними. Це був жахливий недогляд – завести обидва сигнали в один контур. Це треба негайно виправити. Можливо, офіцер, який відповідає за охорону території, зможе допомогти вам у розслідуванні? Я не наполягаю на цьому». «Просто кажу. До речі, де були тартари протягом пожежного навчання? Сподіваюсь, ви розглядали цей варіант?» «Так, розглядали», – втомлено сказав чоловік. «Охорона була на постах. Всі до єдиного. Вони ведуть ретельні записи». «Я впевнена». «Що ви робите все, що від вас залежить?» – мовила місіс Колтер. «Але сталося те, що сталося. Дуже шкода. Та досить про це. Розкажіть про новий сепаратор». Ліру обдало морозом. Вона зрозуміла, про що йдеться. «От». «Так», – сказав лікар полегшено, зрозумівши, що розмова звертає в інший бік. «Це справжній поступ. З першою моделлю ми не могли мінімізувати ризик смерті пацієнта від шоку, але тепер зроблено великий крок уперед». «Скрелінги робили це вручну, і в них ліпше виходило», – озвався чоловік, який досі мовчав. «Століття практики», – зауважив інший. «Але до певного часу єдиним варіантом було звичайне розривання», – казав далі перший. «Хоч це гнітюче діяло на дорослих операторів, пригадуєте, нам багатьох довелося звільнити саме через стресовий стан». Першим серйозним прогресом було застосування анбаричного скальпеля Мейштатта під анестезією. Нам вдалося зменшити летальні випадки від операційного шоку до 5%. «А новий апарат?» – спитала місіс Колтер. Ліра тремтіла. У вухах шуміла кров. Пантелеймон Горностай пригорнувся до неї і шепнув – Тихо, Ліро, вони цього не зроблять, ми їм не дозволимо. Ключ до нового методу дав нам лорд Азріель, який зробив дивовижне відкриття. Він з'ясував, що сплав Марганцю й Титану має властивість відокремлювати людське тіло від Деймона. До речі, що сталося з лордом Азріелем? «Ви, мабуть, не чули, – сказала місіс Колтер, – лордові Азріелю винесено умовний смертний вирок. Його заслали на свальбард з умовою, що він повністю відмовиться від філософських досліджень. На жаль, йому вдалося роздобути книжки і матеріали та сягнути в своїх єретичних дослідах такої межі, що залишати його живим небезпечно». Консисторський суд благочестя обговорює питання про смертний вирок. І швидше за все його виконають. Але ваш новий апарат, лікарю, як він працює? Е, «Смертний вирок», – кажете. «Боже милостивий, е, пробачте. Отже, новий апарат». Ми досліджуємо можливість інтерсекції з пацієнтом у притомному стані. І, звісно річ, мейштадський процес тут не підходить. Тому ми розробили щось схоже на гільотину. Лезо зроблене зі сплавом марганцю і титану. Дитину поміщають у спеціальний бокс, невеличку камеру, із такого ж самого сплаву у вигляді сітки, а Деймона – в такий самий сусідній бокс. Поки вони в цих боксах, зв'язок між ними зберігається. Потім між ними опускають лезо, і зв'язок розривається назавжди. Після цього вони – дві окремі істоти. Я хочу подивитись на це, сказала місіс Колтер. Сподіваюся, скоро. А зараз я надто втомлена, мабуть, піду спати. Завтра я хочу побачити всіх дітей. Ми з'ясуємо, хто відімкнув двері. Звуки відсунутих стільців, чемні поважання, двері зачинилися. Ліра почула, як чоловіки сіли знову і повели бесіду далі, але тепер тихіше. А -а -а -а – А що досліджує лорд Азріель? Гадаю, він зовсім інакше трактує природу пиву. Ось у чому річ. Це страшна єресь, і консисторський суд благочестя не може дозволити тлумачень, відмінних від канонічних. До того ж, він хоче експериментувати. Експериментувати з пилом. Ц, не так голосно. Ви гадаєте, вона подасть несхвальний рапорт? – Ні, ні, як на мене, ви дуже добре з нею говорили. – Мене бентежить її ставлення. – Хочете сказати не філософське? – А тож, я кажу про її особисту зацікавленість. Не хочеться вживати це слово, але це просто… С «Садизм!» <г а> «Ну, це занадто. «Але ж ви пам'ятаєте перші досліди? Їй так кортіло бачити, як їх розривають!» <г а Turns out> <г> Ліра не стрималась. У неї вирвався тихий крик. Вона затремтіла і мимоволі вдарила ногою по стояку. «Що це?» «На стелі! Швидше!» Гуркіт відсунутих стільців, гупання ніг, дивихтіння столу. Ліра поповзла назад, але в жолобі було так тісно, що не встигла вона здолати кілька ярдів, як панель поруч раптом відкрилася, і на неї глянуло здивоване обличчя чоловіка. Він був так близько, що вона могла порахувати кожну волосинку в його вусах. Чоловік був ошелешений, як і вона, але міг Гільніше рухатися, тож простягнув руку і вхопив її за плече. «Дитина!» «Тримайте!» Ліра запустила зуби у велику вкриту цятками долоню. Чоловік закричав, з долоні потекла кров, але руку не відпустив. Він був значно сильніший за Ліру, він усе тягнув і тягнув. І вона розтиснула руку, якою відчайдушно трималася за стояк і наполовину звісилася в кімнату. Проте не зронила ні звуку, зачепилася ногами за гострий край металевої балки та шалено дряпалась, кусалась, плювалась, билась – Чоловіки важко дихали і пихкали від болю і напруження, але тягнули далі. І раптом сили покинули її. Так, ніби чужа рука проникла в найзаповітніше, схопила щось найглибше і найцінніше. Вона ослабла, ом'якла, її нудило, в неї паморочилася в голові. Один із чоловіків тримав у руках Пантелеймона. Він тримав ліреного Деймона в руках. Бідолашний пан трусився, не тямлячи себе від жаху й огиди. Він був диким котом, і його шерсть то блякла від слабкості, то спалахувала анбаричними іскрами від тривоги. Він вигнувся в бік ліри, намагаючись дотягнутися до неї, а вона до нього. І раз обоє затихли, їх схопили. «Вона відчувала чужі руки. Це було заборонено. Це проти правил. Це неможливо!» «Вона одна?» – чоловік просунув голову в панельний отвір. «Схоже, більше нікого. Хто вона?» «Новенька. А, та, від мисливців, так» то може вона й деймонів. Може бути, але не сама, звісно. Чи маємо ми розказати, гадаю, не варто. Згоден. Їй ліпше про це не знати. Але що нам робити? Дівчинку не можна відпускати до інших дітей. Ні в якому разі. Ми можемо зробити тільки одне, як на мене. Просто зараз. У нас немає виходу. Не можна чекати до ранку. Вона хоче бачити процес. Ми зробимо це самі. Не треба нікого кликати. Чоловік, який здавався серед них головним, він не тримав ні ліру, ні пантелеймона, постукав себе по зубах нігтем великого пальця. Очі в нього не зупинялися, вони весь час бігали туди-сюди. Зрештою він кивнув. Зараз. Зробимо це просто зараз, озвався він. Інакше вона розкаже. Шок, принаймні, завадить їй це зробити. Вона не пам'ятатиме, хто вона, що бачила, що чула. Ходімо. Ліра не могла говорити, вона ледве дихала. Її несли порожніми коридорами станції повз кабінети, в яких гудів анбаричний струм, повз кімнати, де спали діти, а поруч на подушках спали Деймани і бачили ті ж самі сни. І кожна мить цього шляху вона дивилась на Пантелеймона, а він тягнувся до неї і не спускав із неї очей. Потім... За допомогою великого колеса відчинили двері. Сичання повітря, яскраво освітлена кімната, вся у сліпучих білих кахлях та іржостійкій сталі. Страх її був майже фізичним болем. Він став фізичним болем, коли її пантелеймона піднесли до великої срібної клітки з великим срібним лезом, що мало роз'єднати їх назавжди. Голос повернувся до неї, вона закричала, крик відбився від блискучих поверхонь, але важкі двері з сичанням зачинилися, вона могла кричати і верещати скільки завгодно, ніхто не почує». Однак Пантелеймон вирвався із ненависних рук. Він був левом, орлом. Він дер їх кігтями, шалено бив крилами, а потім став вовком, ведмедем, тхором і кидався, гарчав, бився, безперервний ряд змін. І весь час стрибав, літав, вивертався, тікаючи від їхніх незграбних рук, що раз у раз хапали повітря. Проте в них також були деймони. Це було... Не двоє проти трьох, це було двоє проти шести. Борсук, совай, бабуїн завзято ганялися за пантелеймоном, і ліра гукала їм розпачі. Чому? Чому ви це робите? Допоможіть нам! Ви не повинні допомагати їм! Вона кусалася й дряпалася відчайдушно, запекло, аж чоловік, що тримав її, охнув, на мить, розтиснув руки, і пантелеймон блискавкою кинувся до неї. Вона притисла його до грудей, а він впився колючими пазурами, їй у тіло, і навіть цей біль був для неї солодкий. Ні, ні, ні. крикнула вона і відступила до стіни, готова захищати його до загину. Та вони знову накинулись на неї. Троє великих, брутальних чоловіків, а вона ж лише дитина, приголомшена і нажахана. Вони відірвали від неї пантелеймона і кинули в клітку з одного боку, а її заштовхали з іншого. Між ними була сітка, але він іще був частиною її ества. Вони досі були разом. Ще кілька секунд, він буде її душею. Крізь пихкання чоловіків, Крізь власні ридання, Крізь дике виття свого Деймона Ліра почула гудіння І побачила, як один із чоловіків У нього текла кров із носа. Торкнувся вимикачів на пульті. Інші двоє глянули вгору, І вона подивилася так само. Велике срібне лезо Повільно здіймалося І блищало у яскравому світлі. Остання мить її повноцінного життя Була безперечно. Найгіршою. Що тут коїться? Чистий мелодійний голос. Її голос. Усе зупинилось. Що ви робите? І хто ця дитина? Вона не договорила слова «дитина». Бо впізнала Ліру. Крізь сльози дівчинка побачила, як вона заточилася і вхопилась рукою за кушетку. Її обличчя завжди таке прекрасне й стримане, вмить стало диким і потворним від жаху. Ліра, прошепотіла вона. Золотий тамарин. Блискавкою кинувся до Пантелеймона і звільнив його з клітки. Ліра вискочила сама. Пантелеймон вивернувся від турботливих лап визволителя і стрибнув лірі на руки. Ніколи, ніколи, шепнула вона йому в хутро і притисла до серця. Вони припали одне до одного, немов жертви корабельної аварії на безлюдному березі. Місіс Колтер сказала щось чоловікам, та вона не змогла розібрати, що саме. А тоді вони вдвох вийшли з цієї ненависної кімнати. Місіс Колтер чи то несла, чи то підтримувала ліру, поки вони йшли коридором. А потім були двері, кімната, аромат парфумів і м'яке світло. Місіс Колтер обережно поклала її на ліжко. Ліра на рука так міцно притискала пантелеймона, що аж тремтіла від напруження. Ніжна долоня погладила її по голові. Моя люба. Моя дівчинко, мовив ласкавий голос. Як ти тут опинилась.